He bine, doamná Banks He bine, doamná Banks Ce ai de gând, doamná Banks? Cu ce, ce am de gând, doamná Banks? Păi zici că tocmai acum ne-a păršit guvernanta Da. Kit, par cu mm -hmm. chema Și că fără guvernanta la copii, nu poți Deši de o ai pe doamná Bril Doamná Bril gătešte atât Și o mai ai pe Ellen. El, el înmătură, šterge praful, pune masa Atât Și-l mai și pe Robertson a ei L-am pe Robertson Vreau să zic că l-am pe Robertson A Parcă nu sună tocmai bine, da? Mă rog, afle de la mine că Robertson A refuză să facă altceva decât să tundă iarba, să freceta câmurile și să lustruiască pantofii Atât! Vrei să spui câte un pantof? Niciodată nu-l struiește câte o pereche întreagă. La bancă din pricina acestui obicei nesuferit al lui Roberson, reușesc să pară în fiecare dimineață un tip bizar. Mereu por câte un pantof lucios și unul plin de praf. Da, să nu mai lungim vorba. Eu zic să dăm de grabă un anunț la ziar. Ceva cam uh, așa. E? Familie disperate, kaute guvernatá Ah, e, guvernantá? <hýstup> Adiká guvernantá, da, da, da, da, da, nevrimeazá Eh, nevrží, deci Familie disperatá Kaute <hýstup> guvernantá Nici zule, nici festichie Nici růžatá, nici, nici parfumatá Nemoftoroasá, nepredenţoasá Nu ne cu gând <hýstup> hai cui. Fără de pistrui. Cu fratui, nas mic depizui. Pe sculți, ce mai? O foate vă soase! De vrem ca să niemate. Găsesc ah, că e un anunț corect. Bine întocmit. Da. He, a venit vările mea să plec la slujbă. Doamna Benks, ea deschide fereasta să vedem din cotropatevânt urmăța asta. Da. Ce fric s-a făcut Parcă am fi la nord Cocoșul de pe casa amiralului arată vânt de răsărit Va trebui să-mi pun două pardesie Închide preasă uh, Să i pe copii Ai scris anunțul? Da. Bravo. da Îl las la ziar în drum spre bancă Uite, ți-am adus pardesiele Poftim, mm. mai întâi cel cu pătrățele mm -hmm. Așa mm. e, Și acum... Asta cu dungulițe? Da, două pardesie da. Oare nu e un obicei cam rar? Nu par cam bizar? Ba da, dar ne-am obișnuit. Hm. Și acum la bancă, domnule Banca? Adică, domnule Benz Ne? Hm. Ce zici, Jean? Ce? O să avem mai mult noroc decât cu Kate O, nu puteam să o sufăr. mirosea a drojdie. Și avea trei neci pe naștere. Și mai era și cocoșată. Cocoșată nu era. Până. Da, cam nesuferită era. <gri> Mie. Miar place, mi-a plăcut să vin o guvernant așa. Cauzină. Sau ca o artistă, să miroase la crămioare și să aibă unghiile făcute cu lac. Să nu forme pe ca pisaloaga aia de che nu sporei la gură sau. Da, da, Ce tu s-a turnat afară. Ce mai faci asta? S-a strimit așa din senini. Sparcar, eu parcă Casa lui Dorothy și-a dăsat-o la vrăjitorul din albe. E niciun fel de ciclon! E vântul de răsărit! Uită-te la cocoșul de pe căsuța miralului! Jane! Jane, fii atentă! Vezi ce bine spre noi! Am mai uleiul! peste case, peste poșuri! E o E o Nu e niciun fel de vrăjitoare, Michael! Michael vrăjitoare zvoară pe mătură e. și parte de pasmale basmale negre în mod de subarbire. Asta îl ține de umbrele ca de o parașută mm -hmm. Și poartă pălăriuță rău Aoleu, aterizat Aterizat, chiar la noi îmi Michael, Michael, ți-am mai spus de o mie de ori Că nu-i deloc elegant să spui Aoleu, e... zi și tu Zi, zi altcuvânt Zi, uh, cum ar fi, formidabil Mă rog, formidabil Aterizat Asta văd și eu, aterizat! Michael Trage-te după perdea Nu e deloc eleganță să pândești pe după ferești sau să asculti pe la ușă? Michael, da, hai afară de palier să vedem ce se întâmplă. Hai! Bună ziua, extraordinar! Ați citit anunțul? Cum a și apărut? Soțul meu avea. Eu nu citesc niciodată dată ziare. Păi atunci, simplu. Nu citesc ziare, în schimb citesc o groază de povești. Mm, da, desigur. Povești. Nu intrați? Da, mulțumesc. Păftiți în salon. Da. Așa, luați loc doriți un Da șah? Bine, aici putem sta liniștite, de vorbă cine? Eu vreau să am da. Da. Și zână și nici artistă cum vrei tu. Da. da, dar oricum e mai frumoasă de un milion de ori decât nestăvelit -ai aia de king. Ce bănduvească, zice-ți are ceot. Michael, să auzim ce vorbesc și ce. Și Și totuși, totuși, cum ați venit tocmai, acum la noi? Păi, am auzit. Mi s-a povestit că, în disperátě, disperată, soții banks se totiž, co se totiž, co se totiž, co se totiž, co se totiž, Michael! se Jane co Michael. totiž, co se totiž, co se totiž, co se totiž, co se totiž, se totiž, Nu am gând halhul, n-am niciun vistrui. Am ze luș drodoi. Naș mig de pisoi. <laughs> mă rog, naș mig de pisoi. O fată vă de vreme acasă, nu așa <laughs> scrie în referințe? Aș putea să văd caietul dumneavoastră de referințe? Caietul meu de referințe? Nu pot să sufă referințele, și cu atât mai puțin obiceiul de a ține un caietel cu referințe. E un obicei absolut demodat. Demodat? Desigur, de e un obicei demodat. Oricum, de vreme ce corespundeți exact anunțului întocmit de soțul meu și de mine, înseamnă că fiți binevenite la noi. Vă mulțumesc! Și acum poftiți să vă arăt camera copiilor. Da. E sus la etaj. Da, aici. Ai chiar în dreptul scării. Bun ziua. Bună ziua. Bună ziua. ZIua. Ea e Jane. Jane. Iar el e Michael. Michael. Așa, înclinați-vă frumos cu fim. Iar domnișoara este noua voastră guvernantă. m uh, m uh, uh... sunt Mary Poppins. <gri> sinciar merei popi vintun mai în tine ba chiar ai lavoi și cu noi bar un timp sau doi doar sau doi tu Staci nům tím, timp sau doi, Aparna Și acum, gata, gata, cu cântatus Trebuie să începe Já. Eu vă las, de Dejunul e la ora 1 fix Auleu, ce m-a i valizá Michael, t'am spus de zici cuvântul nu e Ce și tu alt Bine, bine, trebuie să zic cuvântul formidabil Formidabil, da, parcă formidabil e mai ceva Formidabil, ce mai a Vă place valiza mea? Da, nu prea arată valiza, nu e nici de piele N-are nici închizătoare care să facă țac Vedeți și voi, e un covor înfășurat cu mâner Un covor înfășurat cu mâner? Cu mâner, ca să-l pot duce mai ușor ha. Da, ce drept, nu e un model prea obișnuit ha. E destul să fac așa oh. Și valiza, vreau să zic, covorul s-a deschis ha nimic că n-au într gol. Nu nimic din ia. cum nimic. nimic, nimic. Bietul Covorel, să vedeți ce sco Un șortuleț crobiț și alb. Un șortuleț crobiț și, și alb. Un prosopel brodat și dai. Un prosopel brodat și dai. A ce pe trucocredoi mm. mm. cu tot, gata și pațune. să Šerpíš, šká un elplian, un roman galant Šká un elplian, un roman galant Un roman galant roman galant? Uf, Michael, nimic nevíště Un roman galant, če se vrátě čeho, čeho de citit Aaa, má stikla asta Če, Ce e ta frumoasă are galbenă cu chenar De ce ce scrie pe ea, Miss Mary? Păi tu nu știi să citești? Te văd băiețel destul de mare. Cât ai, Michael? Am 6 ani și știu să citesc, dar numai litere de tipar. La de, de mână. Da, sunt chiar de mâna mea. Niște tu nu știi să citești literele astea, Jane? Pa pa pa. Pe etichetă scrie așa: O linguriță Pe e, o, o. Asta vom face și noi acum Vom lua fiecare câte o linguriță o. Bine, dar eu nu sunt bolnav Și eu vreau să iau doctor <laughs> Dar cine v-a spus că asta e doctorie? Nici pomeneală E ceva foarte plăcut hmm? Și nu mai spuneți Miss Mary Spuneți-mi pur și simplu Mary Mary? A a, ai spus că sticla asta e ceva foarte plăcut, așa? Ia să gușma și să-mi spui dacă nu, cumva, e exact ce-ți dorești Deschide gurița uh -huh. Așa mm -mm, Ce minunăție! Sirop de zmeură, Mai vreau... E, Docamdată-ți uh -huh. ajunge? Ei vezi că noi i doctorie? Acum e rândul lui Jane Mulțumesc, eu nu vreau sirop de zmeaură mm -hmm. Bine, atunci spune-mi ce ai dori Eu aș dori suc de ananas. Nimic mai simplu. Deschide gurița. Uite lingurița. I, dar nu schimb sticluța. Niște confiiet când Michael? Și atentă Jane. Așa, deschide gurița. Mm, ce minunat e. E chiar suc de ananas. Coz, Maru, Jan, eu am spus de la început că e o vrăjitoare și n-ai vrut să mă crezi. Uite, m-a mm. schimbat sticla și cu toate. Asta ți mm. sunt vrăjitoare. Sau chiar dacă că sunt? Vrăjile mele sunt dintre cele mai simple. Ele sunt și la îndemâna voastră. Venim și noi, vrăjitoare? Iar asta... te repezi, Michael, iar te repezi Spune-ne, Mary, cum vine asta? Asta, mai pe înțelesul vostru, ar fi cam așa Totul e să dorești din tot sufletul ceva e? Și apoi să crezi că dacă îți dai toată silința Dorința ta se împlinește Așa a fost și cu siropul de zmeură în cazul lui Michael Voia cu tot din adisul, sirop de zmeură, așa-i, Michael? Da. Și cu sucul de ananas în cazul meu, Exact! Nu? Da, în cazul tău, Mary Tu, ce ți-ai dori mai mult și mai mult? Ce? Eu mi-aș dori un ceai Un ceai? Da, am călătorit destul de mult astăzi și nu mi-am luat încă ceaiul Așa că... Ei, ei lingurița. Deschis gurita? gurița Destup sticluța și... Mm, ce ceai minunat Aromat, parfumat, dulce și fierbinte. Așa... Așa cum, gata cu taifasul, un, doi, un, doi, punem sticla apoi și ne apucăm să facem ordine în oh. Și în felul ăsta încheiem prima lecție. Prima lecție? Asta a, a fost o lecție? lecție? Păi, eu de ce am venit aici? De ce am venit la voi pentru un timp sau doi? Mă aflu aici ca să vă predau un număr de lecții extrem de folositoare pentru fiecare, mic sau mare. Deci, pentru astăzi, ne-a mai rămas capitolul cum să facem ordine în odaie. Așa oh. că, faceți, ziceți, după mine. Cărți Terazzo fiori il dulà porrile in cuitie salu denga palerie parte Lecția noastră a cuprins trei capitole. Nu știu dacă ați observat. Așa că recapitulăm. Da. Primul capitol. Ce să conține o variază fermentat? Țineți minte? Da. Un șoarțule scrobiti și <x> alt! Un șarțuleți <prozopel>, Al <x -tru> Un prosobel brodat și al. <x> un <-tru> proceso brodat și de la. Acipei! Truecoc, doi pantop! Cut! Iată și un parfum! Iată și un săpun! Beriluță! <x -tru> <x -tru> Doi colaci, fierbinți Scă un pliant, un roman galan Scă un pliant, un roman galan <laughs> Al doilea capitol, Țineți minte, a fost Să vezi și să crezi Da, adică să vezi sticla de doctorie și să crezi Chis sirop de zmeura Sau, Sau... ce-ai fierbin Și al treilea capitol, cum să ți faci ordine nodală Hlo neutra, Speri în urechi Auzi cum să nu mănești decât o singură prăjitură deodată care ai, cum vator, să... razna Michael? Ce? Mary, îți mulțumim foarte mult Pentru lecțiile astea cântate Se învață tare ușor și sunt tare plăcută e, Eu știu și lecții Dansate Mamă! Lecții dansate! Oh, De când vreau să învăț să dansez Nu să înveți niciodată, Michael Kate a spus că n-ai ureche muzica. Parcă ea avea Era surdă și cocoșată pe deasupra Cocoșată nu era Hai. Mai lăsați-o în pace pe beata Kate O fi avut și ea necazurile ei cu voi Degeaba n-a plecat ea da. Uite, dacă îmi promiteți că n-o să mai vorbiți de rău pe Kate da. Vă promit la rândul meu Să facem cât mai curând o lecție Dansat când... De curând da. Vă promit că nu plec până nu facem o lecție Dansat Acum, adică, -o să -o pleci Unde oh. să pleci? Nu, nu, nu, nu rămâi mereu la noi? nu? Mereu? Nu. Mereu nu există Totul se schimbă pe lumea asta Așa cum se schimbă și vremea Dar asta ar fi o altă lecție Lecția 14-a Oricum, e prea mult pentru început și e prea devreme pentru voi Să aflați mai pe larg despre ce e vorba în lecția mereu, mereu. O să stau la voi până la săsirea vântului de de zi oh, Da, da, mai e mult până atunci, nu e așa? Da? Nu așa? Vântul de miază zi are o fire tare ciudată Îți răsare în cale și de ia pe sus când nici nu te aștepți Vine dinspre mările calde și aduce cu el amintirea păsărilor călătoare Miroase al și are toane de fluturi. Mi-e tare drag vântul de miază zi. Ei bine, doamnă Banks? Ei bine, domnule Banks? Te tot întreb în fiecare dimineață, doamnă Banks, ești mulțumită de Mary Poppins? că așa o cheamă pe noua guvernantă a copiilor. Da, într-adevăr, Mary Poppins o cheamă. Iar eu tot încerc în fiecare dimineață, dragă, domnule Banks, mm? să-ți povestesc cât sunt de mulțumită de noua guvernantă a copiilor. Numai că... Numai că... De fiecare dată când încep, mă întrerup. Mm? Constați că e târziu, că trebuie să fugi la bancă, îți aduc cele două pardesie și... Clipa a trecut Da, într-adevăr, clipa a trecut Trebuie să pun la bancă, pa, îmi spui data viitoare Vă mulțumesc pentru masă, doamnă Banks Și acum aș dori să vă amintesc că azi e joi e, Nu înțeleg E joi, joia mea liberă Regula spune că odată la două joi Odată la trei joi Eu așa știam Nu, odată la două joi Odată la trei joi e demodat oh. Așa s-a procedat până acum cinci ani Acum, în lumea bună, orice guvernant are liberă odată la două joi De la la șapte ah, Da, desigur, dacă așa se obișnuiește în lumea bună Fierește, așa vom proceda și noi De altfel e ora a trei Petrecere frumoasă! Aș putea lua și copiii cu mine? Mama, ce copii? <gri> păi, dacă luați copiii cu dumneavoastră, ce fel de zi liberă mă e și asta? M-am gândit că le-ar face plăcere să-l cunoască pe Bert, omul cu chibrituri Bert? <gri> omul cu chibrituri? Asta cine mai e? Cel mai bun prieten al meu. Ba. Și ce înseamnă Bert asta? Așa vorbește despre domnul Bert? Ei, ei, nu e chiar un domn Bert asta e mai degrabă un visător. Un visător? De această o meserie? Visător, nevisător, stă departe, că nu mai pot de picioare, nu mai pot! La care întrebare să-ți răspund mai întâi? Visător nu este o meserie, e mai degrabă felul de a fi al unui om și nu stă departe. Oh, mai avem un pic până la domiciliul lui Bert. Dar Trevor Bert are două domicilii. Uh? Două domicilii. Aoleu. Pe ce si și tu aoleu? Vesit mamă oh, să oh, mai oh, zic aoleu. Oh, oh, oh, oh. oh. Da, oricum, je foarte neobișninit că cineva să aibă două domicilii. Da, da, ca și când ar purta două părți Na <laughs> Hai că. Hai. La cine faci, Dacă te referi cum va la domnul Banks, mm -hmm. să știi că nu de loc frumos să vorbești cu atatul lipsel de respect față de propriul tătat. Un om atât de onorabil și care muncește atât de mult pentru ca voi să o duceți cât mai bine cred scuze imediat maicola. Mm, mm, mm, mm. e, ia, Iar harta mameri, n-am să mai vorbesc așa despreta. Așa bine, bine, te iert. Și mm. acum gata cu vorba? Gata. Ți-am ajuns la oh. domiciliul lui Ber. Ah! O! Ah? Ha! Ah? O! Oh. Poia asta, e un turn. E ah, un turn de pompieri. Nu e, tocmai. Un turn de pompieri. Bert locuiește fie pe acoperișul Londrei, fie pe trotoar Are deci două domicilii. Toată viața lui a vrut să se facă agiator. i a plăcut înălțimea. Până una alta însă s-a împrietenit cu Coșari. De altfel, el a inventat și celebrul refren: Coșari, ne gricați, par, veselca țincarnă, stau pe acoperiș și pri Jesus în vârful turnului. Da. Simplu. Pe burla. Oh, ne cățăram pe burlan și un, doi piepiși sus pe coperiș. <gript> <gript> Ei bine, iată-l pe Bert. Cel mai bun prieten al meu. El e omul cu două domicilii, dar și cu două meserii. El e Bert. Omul cu chibritul sind yar omul cu dar mai vunci veci turi lampi papuci popice lingur și ibrice să știi amice lampi papuci popice lingur și ibrice Asta în zilele când plouă, iar în zilele cu soare, când mai suflă și o boare, e bine în astfel de zile cobor pe trotuare, desenezi, pictezi, colorezi priveliști fără de opreeliști. Pe hărții eți iar? Nu, chiar pe trotuar. Pe scurt. Deci, ele Bert, prietenul meu de când eram copii. Iar ei sunt Jane și Michael. Hello Jane, hello Michael. Hello Beth. Și acum spune-le, Ce program ne propui? Rămânem pe acoperi și jucăm șotron cu coșarii? Oh, oh. Sau coborăm spre cel de-al doilea domiciliu al tău? Pe stradă? Da, cred că e mai bine să coborăm Am de gând să vă desenez priveliști fără de opreliști Vă fac mai multe variante Voi vă alegeți peisajul care vă place mai mult Și pornim spre oh. E bine, suntem de acord? De acord, de acord, de acord Ascute, da, coșarii Coșare acum că nu văd nici urma de. Trebuie să la servici unde să fie. A, adică s-au dus, se poartem noroc pe la oameni. Hai că iar Care prost! S-au dus să curățe coșurile. Asta e treaba coșarilor. Nu e așa, Mary. Restul sunt superstiții. Da, are dreptate, Jane. Meseria coșarilor e să curețe coșuri. Restul e, cum a spus ea? Așa că eu zic să urmăm spatul, dar. So pornim în jos pe stradă. Gata toată lumea? Da! Bine! Un, 2, un, 2, Edburlan, Lopor! Lopor! <tri> <tri> <tri> A teď? Jo, jasně, neber! Co je to, miluine deprveilišt, de deoprelišt, Co je to, nespetrontu? Co je to? Má knihu, mě knihu, mě knihu, mě knihu, mě knihu, Câteva fotolii comode de pai... în ah! care se nasa zâmb ca să contemplaam peisajul <laughs> și să vedem <laughs> în cea. Ce vinie! Blajacul se finul îndeplantat. Ce splendid! Omei, splendida dreptul! Ce vundala! Fumos peisajar! Ai putea să-l semnezi și să-l trimis la Academia Regală Britanică. Te-ar dat, desigur, un mare penie. Merry! Nu, dar! La academie se trimesc și bucăți de trupul. Da, ar fi cam bizar. Da, ca și când cineva ar purta dombe! Ce frumos e totul în peisajul acesta! Păsările care au arit cu slip. Cop aici sunt albastri! Mare mor! Protože putea plimba si, noi, prin pejzaž, ne? jsem si Haideți, prin peisaj, <laughs> A desenat și haine potrivite Haine de mătase, pălării frumoase Pantofiori de lac Poșetă cu țac Tu stai că mie nu mi-ai desenat poșetă cu țac Păi ce, tu ești fetița? Da, nici nu trebuia poșetă cu țac, în schimb a? Ce zici de, de bretelele mele astea făcut Dar sunt la fel cu ale mele Doar ceva mai mici Mă bucur că-ți plac, Michael Liniște, vine cineva Și încă cineva foarte elegant Cine o fi? Zua doamnelor și domnilor! Da ce ești? Nu te cunosc, nu erai în tablou. Eu sunt chelnerul. Nu m-ați văzut pentru că eram pe după copacul de sarea de dumneavoastră. Cu ce v-aș putea servi? Văți loc vă rugămă. Doriți ceai, Miss Mary. Mă cunoaște? Da, da, de pe o coperă. Un ceai, Miss Mary? Un ceai, domnule Berlare! Da, da, desigur, ceai pentru toată lumea, și prăjitu cu dulcea de smăru. Am zis bine copii? Am zis bine. Excelent, excelent, iată ceaiul laburește Farfurioarele sunt pline cu dulceață de smeură Cine Ezi mai dorește zahăr, aici? pofil și felințe de lămâie? Aici? Aici? Aici? Și acum vă rog, să mă, vă rog să mă scuzați, vă rog să mă scuzați bună. Trebuie să mă ocup de pinguini Pinguini? Pinguin? Da, desigur, pinguinii sunt clienți obișnuiți ai salonului nostru de ceai ha! De altfel e ora 5, trebuie să apară cea Se dau un vânt acolo. după ceai cu turtițe de afine <rătă -i> A, iată-i Extraordinar! co? Co? Vaziz, raci, infrac, ultrapraktika. frac, jsi, mi breaz. Ares, ka un praz! Páni, co praz! Si penguin, obrac! No, nejsme obrac, nesta, un praz! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, făcut ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, frac. Cu pantof de lac, cumez le cu, cu piept d'argunga! Toate ziua am cântat, poate ziua am dansat. Um! Uite asa, aha! Uite asa! Uite așa! Se potrivește cineva, așa, nu, nu! Nu se împotrivește nimeni, din potrivă, iată, declarăm cu toții aici de față că am vrea să rămânem prieteni A? cu voi pe viață ne așa ber? Nu așa copil! Da! Igor, că e, e, Rămânem prieteni cu voi pe viață, vă spunem pe față, dacă băiețelul ăsta uh, uh, Cum te cheamă băiețelule? Michael! Galben ca un praz. E, dacă Michael, își retrage vorbele cu pricina. Dacă nu mai spune niciodată despre noi, da? că suntem rați în frata! Oh, Maica? Maica? Uite, de clar că nu voi mai spune niciodată despre pinguini că sunt rațe în frac. Păi atunci ce să mai lungim vorba? Ia hai să ne așezăm să bem câte un ceai, da? Ceaiul vă așteaptă, dulce și fierbit și avem și turtițe proască de coafine. Bine, bine, bine, Să bem la repezială, ceai și după aceea să începem să dansăm. Da! Pur și simplu, mort după dans. eu! Jo, ah, eu mai Michael. mai gâlduțe că era mi-s mersi, vă luat cu voi. <laughs> eu mai lipseam ca să nu îmi mai fie după amiază liberă de nou. <laughs> <laughs> Vai de A kopí, voi. mi <laughs> Banks, Pur și <laughs> Le-am predat lecția despre imaginație. Mama, mama, am fost la plajă! E bine, doamnă Banks? E bine, domnule Banks? A trecut o lună de când a venit noua guvernantă și tot n-am aflat cum progresează educația copiilor noștri. Pe, progresează, hmm? progresează, ce să zic, sunt chiar de nerecunoscuță, mereu voioși, nemofturos. Hmm? tot timpul puși pe joacă și pe învățătură, hmm? în camera lor e ordine perfectă. Nu? La masă ai văzut? Sunt mm. foarte cuminți, mănâncă absolut tot din farfurie Nu-și dau poate. nu se nu fac gălăgie când mănâncă supă mm. Pantofii sunt făcuți, caietele sunt întregi cu coperțile mm. și foile nesmulse mm. Am învățat să naučil și să Jane, scrie un novinách, doarka... doar că? Ca... Doar că jak se ti říct. E, no, no, nu no, nevoie no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, doamna Banks, no, no, Banks, no, no, doamna Banks, și no, no, no, no, no, no, no, no, no, Michael pleacă de la geamă. ți-am spus de 1000 de ori că nu e frumos să pânziți pe după ferestre. Lasă. Nu e așa, Mary. Da. Asta așa e. Lui Michael îi cam place să se pânzească pe după ferestre. N-am reușit să-l dezvăz de obiceiul ăsta urât. Ia spune Michael, ce ai văzut? Ai rămas pur și simplu cu gura căscată. Eu, eu am văzut o capră albă care caută că? ceva printre boschetele de la marginea drumului. Capră albă? Da, la strada noastră. Be? Be? Ia să vă chic. Oh, uitați Trebuie să fie capra albă care și-a pierdut steaua Cum? Capra albă? Care și-a pierdut steaua? Ce poveste mai e și asta, Mary? Da ea e, sărmana Am întâlnit-o și prin alte țări Prin alte țări? Da, am hm. întâlnit-o și prin alte țări Eu am elevi peste tot în lume și de toate vârstele Așa că am întâlnit-o ba la polul nord, balapolul sud ah. Colindă de mult lumea E o poveste tristă Adică știu eu dacă o fi tristă Nu i-am deslușit încă tâlcul Dar spune-ne și nouă povestea poveste! E o poveste lungă Dacă v-aș spune-o pe de-a întregul Nu ne-ar mai rămâne timp pentru alte povești a... Oricum Nu ne-a mai rămas prea mult timp Cum? A trebuit curând să plec să pleci. Da, Primăvara e pe sfârșit Bine, bine dai i făgăduit că stai mai mult cu noi, așa Am făgăduit să stau cu voi În timp sau doi nu. Vântul de miază zi va veni curând să mă ia Presimpt Asta. Culoarea aerului s-a schimbat Și am început să visez fluturi Ei copii, ce faceți? Hai, de ce plângeți? Ui. Icotleci. Ce se saleagă de noi? Da, de ber, da, de <laughs> e atât e, de periculos. Și te pinguin. În urmă toată lumea se descurcă. Nu. Hai, hai, hai, hai, nu mai plângeți. Hai. <laughs> <laughs> date, date. Bine? Bine, nu mai plânge. Uite. Da, dar tu spune ni povestea despre capra albă care și-a pierdut steaua. Avocare -par parcă ea spune ai o cheamă, da? Da, da, da. bine, bine, nu. bine. Dar vă spun pe scurt bine. că mai avem un drum de făcut. Bine. Totodată, ca niciodată O capră albă Era blândă și modestă Se mulțumea să stea la soare Să ronță e foi dacă se putea Cu patru foi Să bea apă proaspătă și să o desmierde Pe ieduța ei Am uitat să vă spun că avea și o ieduță tărcată Frumusețe de eduță Stăteau cât era ziua de mare pe pajiște Tolănite la soare, citeau cărți cu povești sau croșetau Uai, să fie, ce gusturi fistici pentru o capră Auzi la ea, să citească și să croșeteze Cine Michael, în povești totul este posibil Exact, în povești totul e posibil da. În povestea noastră toate au mers așa cu frumosul până într-o zi Din greșeală, căutând în ierba proaspătă Un trifoi cu patru foi Capra albă și-a înfipt cornul în ceva sticlos Care semăna O stea Ce-o fi asta? parcă ar fi o stea muță e chiar o stea? Sunt chiar o stea O stea albastră Măruntă cât un nasture Capra albá. Nu mă vezi? Și cum ai ajuns aici? Păi, m-am licănat prea mult În și încolo, în hamacul meu Și-am căzut din cer Așa că Din stea de cer M-am făcut stea căzătoare Dar să știi că Nu sunt o stea ca toate stelele Cine mă poartă În corn Sau aninată la gât Se mă lipsește de Febra poeziei și a dansului. Febra poeziei și a dansului? Asta ce mai înseamnă, mamuță? Nici eu nu știu prea bine. Știu doar că poeții fac și spun poezii și că dansatorii dansează. Dar treaba asta cu febra poeziei și a dansului. nu prea știu ce vrea să zică Hai să aplica pe Pentru că de azi înainte, vrei, nu vrei. E precopsit cu mine Am rămas în înfiptă în cornul tău Așa că ai să gândești într-una poezii Și ai să dansezi într-una E bine, chiar așa a și fost de îndată ce s-a trezit cu steaua prinsă în corn Capra albă a simțit că se petrece ceva ciudat cu ea Îi venea să danseze într-una și într-una să spună poezi Și chiar s-a apucat să danseze și să strige în gura mare versuri minunate despre splendorile naturii. Și? Şi... Și? mai departe nu? Asta a mers cât a mers da? Trebuie să vă spun că biata capră și-a luat lumea în cap oh. A uitat și de eduta a tărcată Și de pași și de cu trei cu patru foi Și de citit și de croșetat oh. Și a pornit-o sopăind și declamând Într-una pe cărările lumii Slăbea văzând cu ochii Nu se putea opri din dans și nici din declamat Așa că nu mânca, nu bea oh, și nu dormea Nu mânca! Nu bea și nu dormea! Mamă, ce chin! Chiar așa, chiar oh. așa! Un chin! Oh. E bine, văzând că nu mai poate îndura chinul ăsta Capra albă s-a dus tot dansând și tot spunând poezii Până în vârful muntelui la împăratul înțelepților să-i ceară sfat Împărate înțelepte, am venit urcând pe trepte Sfat împărătesc să-ți cer pentru chinul în care pierd Sfat împărătesc să-ți cer pentru chinul în care pierd Și împăratul bătrân, cu barbă colilie, a sfătuit-o să se opintească bine, să facă un salt lung, lung, până la lună, printre stelele ca niște farfurii de aur, să scuture zdravă din cap și să scape de steaua rătăcită. Zis și făcut, deși îndemnul împăratului a cam înfricoșat-o aur scolo să facă un salt până la lună, capra albă s-a opintit, a făcut un salt lung, lung. Până la stele ca niște farfuri de aur A scuturat din cap Și a scăpat de steaua rătăcită Care s-a rostogolit din nou pe pământ Și acum o caută iar Iată capră De asta umblă că prin lume Da, o caută pentru că fără ea Nu-i mai este bine a încercat să trăiască iar ca mai înainte, să stea torânită pe pajiștea ei, lângă ieduța cea tărcată, să ronță e foi cu patru foi. A încercat să croșeteze modele noi și să citească volume noi de poezii. Dar? Numai că a mers. A început iar să-și piardă pofta de mâncare și somnul. Avea vise scurte și urâte, îi pierise cheful de viață. Văzându-o cum se topește pe zi ce trece, ieduța acea tărcată i-a spus... Mămuță, te topești văzând cu ochii Dacă o mai ții așa, o să rămân orfană Du-te, du-te rogute la împăratul înțelepților Și cere sfat să te faci iarăși sănătoasă, mămuță Zis și făcut Capra, abia ținându-se pe picioare S-a târât drum lung de șapte zile și șapte nopți Până la împăratul înțelepților Să-i sfat de însănătoșire ratte, incelepte, am venit cu greu pe trepte, sfat împărătes pe cer, pentru chi nu care pie. Atunci împăratul înțelepților, înpletind din barba lui țesute cu scârlionți de înțelepciune albă, patru cozi de școlăriță, îi spuse astfel: Capra albă, capră albă, dute după steaua albă. Caută-ți podoaba de albă care te făcea să fii zână între capre mii. Așa a povățuit-o împăratul înțelepților. Dar n-aș știu să-i spună cum e mai bine să fii pe lumea asta. Capră albă între mii de capre albe sau capră albă cu stea în frunde. Steaua care te chinuie Și te îmboldește să gândești Într-una poezii basă și dănțuiești hmm? Beata capra Unglă și azi Hai hui după steaua pierdută hmm. Asta A fost tot o lecție, Mary? <laughs> Știu și eu Poate că a fost o lecție Cu un tâlc mai greu de desrușit hmm. Lecția despre chinul zilnic Al celor născuți cu stea în frunte Și care lasă în urma lor Păduri de poezie Dar la drum? La drum! V-am spus că mai avem de mers undeva La, la drum. drum! La drum! La drum. La drum. La drum. Ajungem. Ați obosit rău? A, nu, nu, men, nu, nu, nu Uită, am ajuns men. în dreptul băncii N-ați vrea să intrați o clipă și să-i spuneți bună ziua domnului Banks? Ba, da. da Perfect, atunci haideți la tatăl vostru a, Imposibil, imposibil Ce? Domnul Banks nu poate fi deranjat până la ora prânzului când pleacă acasă Regulamentul nostru interzice accesul publicului în orele de lucru. Dar... Păi noi! Pauza de masă durează două ore. Reveniți atunci. Păi noi suntem copii. Lui. Eu sunt Jane. I -i, iar eu sunt Michael. Spănuesc sunt... că sunteți. Mary Poppins. Vă știu de pe copertă. Regret, dar nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Domnul Banks nu poate fi deranjat din activitatea lui Orice pauză în munca domnului Banks ar pune în pericol bugetul Angliei Bugetul Angliei? Asta ce mai înseamnă Mary? Înseamnă ceva foarte important Vedeți copii? Tatăl vostru, domnul Banks, muncește din greu Așa că merită tot respectul și dragostea voastră Să nu mai faceți niciodată glume pe socoteala lui S-ar putea să le audă și să-l doară N-am înțeles? Da, am înțeles, Mary N-am să mai glumesc niciodată despre cele două pardesii Michael! Mary, n-ai vrea totul să ne spui? Unde mergi! Da, e vorba despre o lecție Sau pur și simplu o plimbare? Să zicem că este o lecție Plimbare despre, despre ce Despre, ce? despre ce? ce, Ei, ei, ei, veți vedea îndată Mama, ce mai clădire înaltă Nu e o simplă clădire înaltă E o catedrală construită acum multe sute de ani De un rege cu barbă asfățită ah! E un monument istoric de cea mai mare importanță, cum zice Dar nu o să-l vizităm azi, poate altă dată când am să mă întorc Să Mary, ai început să vorbești într despre plecarea ta Ei, Eu nici nu pot să aud așa ceva Dar vine să plâng! <gâng> să plângi o ouă de <gâng> Nu trebuie să plângi <gâng> pentru mai <atât, gâng> Mai Michael eu, să... eu voi pleca foarte curând și mă voi întoarce Negreșit da? Nu știu când, dar mă voi întoarce V-am mai spus că am elevi mici da. și mari în toată lumea da, da. Ne pot lăsa în voia soartei Mine, Unii dar... sunt orfani, alții sunt bolnavi Unii sunt bătrâni, alții sunt singuri Uite cum e bătrânica asta Da La ea am venit de fapt la, la, la bătrânica asta? La bătrânica asta care stă pe drepte în fofolita de, de nu vezi din ea decât nasul? Da, da Eu nu pricep. E și ea elevată? Sau un monument istoric? Nu, nu, nu Nu e nici eleva mea, nu e nici monument istoric E o biată bătrână singură și tristă Și o cunosc? Și mă cunosc Dar știu mm -hmm. despre ea o mulțime de lucruri Știu că a fost... Foarte fericită cândva, când era tânără, că a avut o casă frumoasă, împrejmuită de olivadă cu pomi înfloriți, că a avut o mulțime de copii și un soț bun, care i-a murit într-un război. Și mai știu că i-au crescut copiii mari, s-au căsătorit, au plecat din casa părintească și au uitat-o pe mama lor. Și, și, și, și, și acum stă aici. Stă aici, aici și hrănește păsările cerului Și ele sunt singure. Și iarna, mai ales, se descurcă foarte greu fără hrană. Așa că bătrânica asta stă aici cât de ziua de lungă. Eu cred că și noaptea doarme aici, undeva, într-un unghier. Stă aici și hrănește păsările. Are și cântecuri ei. Ascultați! Ser frumoase, ser bunoase. Venit dinspre mare, venit dinspre zare. Priete mele mele, surate între ele. Venit de departe, din singurătate, atri, vă hrani. Ce cântec trist ce se pare trist? Da L-am compus de mult Pe când veneau doar două, trei păsări pe aici Le era frică de oameni De oamenii răi care aruncă cu pietre în animale da. Sau de copii, de copii răi care umblă cu praști. Acum vin aici cu sutele De dimineață până seara se rotesc deasupra mea, făind din arii Coboră petrete, se avântă spre oameni au prins curaj. le hrănesc cum este pâine și cu vorbe calde Cu vorbe calde și-mi este pâine Ce hrană ciudată E o hrană esențială S -a -s -a -s -a. Da, cred că ăsta e un cuvânt prea greu pentru voi E o hrană fără de care e foarte greu să treci prin viață Pâine și vorbe bune ajută împotriva foamei și a singurătății Ascultați-mă să Băsăr! Băsăr, Băsăr din sprezar. Priete mele svat. Ce fel de lecție a fost asta, Mary? Da, Mary. A fost o lecție mai scurtă, mai tristă, dar foarte necesară la toate vârstele, deci și pentru copiii de vârsta voastră. A fost lecția despre bătrânețe și singurătate și despre nevoia de dragoste, de afecțiune, pe care o au și oamenii și păsările cerului. Și chiar și ei, căței. Priviți! priviții. Nu, că te dormi vecina noastră. Cioi, nu o uți pe ei. Fără parte din și cu micile lui. Nu! Sofiire tăcit. Ce se searete aceasta? Nu vezi că e cu potaia aia care s-a acuit în colțul străzi noastre? Michael? nu ti dovolit, să vorbești astfel despre prietenul meu! Sl-facíš Andrew, se losta mluvte! Co si to myslíš? A totul se možný. Chceš říct, že mi totul je posibil! Jo, a Andrew, nemám nientech. co hledat, voi, pe aici! se nu te privește pe tine! În schimb, te rog să i, aha, aha, aha, aha, aha, l Și află că nu e botaie și mai află că e cel mai bun prieten al meu. Un băiat foarte de treabă. Ei, Michael, Michael, nu-și scuze? Vezi că și cu pinguinii ai procedat la fel. Te-ai Acum l-ai jicnit pe domnul Ulanguil. Michael, ceri scuze. Auzi, auzi. Asta e domnul Pips. unde ești? mami Andrew, Andrew, nů m'a auzit Andrew, Ustranis! unde e? Aici Aici Aici Aici Aici Aici Aici din curte pe vremea asta fără pardesiu, așa cum era și s-a luat după pota Ce Da. Uh, uh, uh, uh. Nu e nicio putere. Eu e iubesc cel mai bun prieten al meu, un băiat foarte de treabă. E cel mai bun prieten al tău dacă da. poți să fii prieten cu astfel de jigitori. Ne spălat, ne muncaș eu și vă repartiz. nu uh, place, nu uh, place uh. de el. Păi, de mine și de mine, câinele ăsta vorbește. Da. Tu vorbești, Andrew, sau visez eu. Uh, vorbesc numai când am ceva important de spus. Uh. Și am spus de azi înainte nu mai calc înapoi în curte și nu mai locuiesc în casa aceea nu. decât dacă îl primești și pe voi mea Dacă nu, Asta a fost totul Da, să zicem că a fost un extemporal pe tema prietenul la nevoie secundar oh. Numai că despre tema asta veți mai auzit de nenumărate ori Veți avea prilejul să discutați așa încât astăzi nu insistăm asupra Da, bine. S-a stârnit vântul. E chiar el. Vântul de miază zi. Nu simțiți vântul? Da, parfum de notici. Vântul, vântul de miază zi? zi. Te pomenești că plumea Da, e chiar el. Și e chiar ce băniți. Voi pleca. Foarte no, corect, voi pleca. Dar pune una alta să vă duc crede de acasă. Nu pot să vă lasă așa Hodor-o cu în mijlocul orașului. Oricât m ar zori vântul de miază zi. <truz> Haideți, copii, mai repede, dați-i mâna. Vântul ăsta e în stare să ne doboare. Are uneori un caracter foarte mult. Doamna Banks, nici nu știu când a trecut timpul. Parcă ieri a fost ziua în care am venit la dumneavoastră, adusă de vântul de răsărit și m-am prezentat. Așa? Eu sunt Mary Poppins! I když po ai se Să-mi iau și umbrela Parajuta l-a zburat Văsut că ai venit prima dată la noi Cum te ține de umbrela ca de o parașută Așa De aceea, Michael Mai avea obiceiul să pândești pe la ferești da. Acum sper că ți-a trecut da. Nu uita, pălăriuta roz da. Cum s-o uit? Face parte din ținuta mea de călătorie Așa Acum totul e pregătit Pot să decolez of. Dar mai întâi să ne luăm rămas bun Doamnă Banks, domnele Banks Rămâneți cu bine Și acum să mi-au rămas bundele la voi. Mary. <laughs> Rămụi cu bine, Mary. cu bine, capi. Okay. Rămụi cu, cu bine. Aș vrea să te întreb ceva. A-a a-a puțin să-ți spun la ureche, la ureche. Hai, hai, hai, hai, zi de ți-am spus de atâtea ori că nu e frumos să șușotești secrete de față cu toată hai, lumea. Hai, hai, hai spune-mă, Kyle, spune. Mary. Tu te faci, ești. Sau ești o poveste? Exist! Sigur că exist! Exist în fiecare dintre voi. Eu sunt copilăria voastră, cheful vostru de joacă, de țopăială, goana după deghizări, zborul peste acoperișuri, spre tărâmul fără margini al imaginației. Eu sunt nevoia voastră de povești, de glume, de zâne și câini care vorbesc. Eu locuiesc în fiecare dintre voi și vin ori de câte ori mă cheamă un clopoțel. Acesta e sunetul. De câte ori în văzduh se aude cam așa ceva, e semn că un suflet de copil a are...